zen esan dugo inor joaten al gaur egun elizara mezetara. Datuak atera dira taantza azkenbia markadetanhirruurehun da hogeit hiru milan lagunek utzi dio elizara joateari Euskal autonomia erkidean. Oraino eta orren dela hogei urteko datuak alderatuta orduan elizara joaten zen jendearen erdie ere ezta joaten gaurkogunean eliza. Elizara, bezetara. Dena den, balira, Elizara Joanga bere bere burua katoliko tzat. Dut denak, brenela, urte, erritarren euneko laurogeita zioen katolikoa zela, eta orain, gizartaren erdia oino pixka bat gehiaguk du bere burua katoliko tzat. <tusurra> Hain joiztu, e, e, Euskal Autonomia Erkidegoko erritarren euneko berrogeita maubostek katoliko tzat du burua, baina euneko hogeita mazazpid besterik ez da, Praktikatzale, esango dugu. E, bueno, gizartea segun da, eta urrun geratu dira michelariak erruz bidaltzen genituen garaiak, euskaldunak michelari biliderelako, gaur egon, eia da euskaldunak faten direla, gobernu euskampokoenakundeen bitartez, eta lankiretza programen bitartez, baina egia da, miselariak garibatean gehiago zirela. Elista katolikoaren pixua murriztu da, baina aldi berean igo eginda, beste errigio batzuetan dabiltzanen kopura. Ezta da kontu berria, eta inorrezta harrituko datoiek da. Gogo eta diagut bere berehala Xaberri eta Carlos. Sí, Bina, lehen dabezi entzun dezagun kalean jendeak zesatzen duen. Maialen galparsoro atera da kalera, galdera egitera. Aurkitu ote du mezetara joaten den norbait. Aurkitu ote du norbait, maialen galparsoen erantzunako. Txikitan jute ginen, baina <risa> baitxian nola <risa> burazukin batera. Eta gero ya, va, control, o sea, va, pertazten a este engan momento a manikero aquí no van a Entierro un bate, baina, a mi se da, txiquitati, esto que es. ¡Baa! ¿Nera sortzulte? Bain, nire, bai, yo loco zer, bai, bai, bai, oin de la pillada. ¿Dale, qué anota goitura? Es, nere, ¿no anota. La gana, que odenboa kenteizuta, hasta, y ni que usted vezula, es de la, la conversión. Bueno, eh será kalean eh jendeak e, en Galpar sororri esandiona. Eh en Sundaguetatik zerkeman dizu atentzioa Carlos? <laughs> ba, batez ere atetxe mandidan izan da justu zukei patu duzuena, eh e, denbora que encendi su laorek. Eh ni gustegut herritar geienok daukagula ideia hori buruan eta horregatik besteak beste horregatik e, Eskarrela joaten. Ba, uste dut gaurkotu beharko luketela mm. apaizek e, kontua e, Eliza emateko modua. E, honela dabiltza orain dela 2 mende, 3 mende, 4 eta orain dela laumende funtsionatzen zuena, koain ez du funtsionatzen bueno, orain dela amar urte funtsionatzen zuenak koain ja ez du funtsionatzen baina, ni apaizan bai, ni nintzen ere txigitamentzat, ba gehiinak denak edo gehiinak etortzen ziren baina, orduan eh, praktikante izatea eta sinistuna, hau da, zerbait sinistea mundu guztiak esango dizo alako beldurra gatik edo zerbait tegatik ba, ez du elako munduan esplikazio guztia jasutzen, egon hartzen ondoren, ilondoren zerreztagoela onartzea hori utzunea ondilea mm. egiten zaio eta zerbait hori zerbait horren beldurrez edo nahi ez ba dute baina hortik praktikatzeran inizmenan ire ustez ezta da ez, geitu, ez gutxitu bildurre hori edo nahi hori edo ilondoko utzune hori asumitu ezena oraini ere badago eta nigu uste mundu mailan ez dara gutxitu praktikatzea bai behar da.